مولانا عبدالباری صاحب در دور ای تفسیر قرآن دو نسلی نمبر کے ساتھ جو پتو پا محلہ پر اگزائی مسجد کی پر او پر 2009 ست دوزار نو کے شعر دید ملای دو پتہ ساتھ ای اشاری سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان ایز دی مینچوک جانگیر اراد سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبایل نمبر 031 یا یوهن نبی یقول یا زوجك دول سم اخر خطاب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخک یو حکم ذکر شو چې واکرنا فی بیوتکنا کورونه کې دنه اوسېګی بیا بل حکم ذکر شو چې اذا سال تموهن متان فاسالوهن من ورای حجاب دین س شیخ واړی نو پر دینه درنه واړی نو بیا بل حکم ذکر شو کړه دای صحبلار زی حرور زی خورهيزی نو ټیک د جایز دی پردې دن دندې زی ولې د خذله بالکل د وته حکم مشتا هړوزی بنا الله رب لذت حکم راولېږي نه و اتې شي خد وته طریقه دا هغه بسنګي یا ایوه نبی پیغمبره قل لازواجک او یخطلبی بیانتا وبناتک او خپل لونوتا نیو خدې دا معلومه شه بشیګه نوره درغه هغه وی د نبی صلی الله علیه و الرو حضرت فاطمه نورینې دا درو پیغمبر علیه السلام کماسکم درې لونه خدادینه معلومیږي چې څنګه دا جامې ده اوله ما ذکر گئی چې هغه وا سلور لونه وې د نبی علیه الصلاۃ والسلام فاطمه رضی الله عنها د ټولونه کشروا سلور وانه لونه د نبی علیه السلام ته حضرت خدیجه کلبرا رضی الله عنها د بتن پیداوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سلور لونه وې درې مشرانې او اخیری کې حضرت فاطمه رضی الله عنها کشرای لورو ده نبی علیہ الصلات والسلام میا او دا حکم به چاته بیبیانو ده نبی علیہ السلام تا او لونو ده نبی علیہ الصلات والسلام تا دا ځکهم چې باز خلک وي یرا زمینګ د خو خډيري پاکی دي دی. او ډيري نیکاله دي تو وي د داینه د دا غلط عمل مونږه تصور نشو کولی ته الله د پیغمبر د بیبیانو او د لونو نه پاکه زنانه په پا مقدس مکه نه دي تیری شي الله دا پاکو کم اشارت دا دیتا زنانا پاک ته حکم کئ اشاره د دیتا چې دیو زنانه پاکواله به دا تاسو سره معلومیږي چې په الله روانه یې سر نه کړو په ډېندې نه دا او کوي هکې ځلې پاکینو هم لکه ځلې پاکي دا نه دې چګنی چلول له ځان پټ دا چې ته بل سره روانه ده نه چې پها جته په ضرورت اوتی لا او ټوله پټه ده دا وه یاداره زنانه ده تبه خګومان وکا یا یوه نبی پیغمبره کولی ازواجیک هو يخبلو بي بيانته بناتيګه اخبللونو ته نسائل المؤمنين او بي بيانو د مؤمنانو ته يدنين عليهن من جلابيبهن چرخه چرخه واري کی بخبلدان من جلابيبهن دخبلو پړونو نا پړونی دي پزان راوچی درانه صادري دومره سادر چې سر نو اخلي طرف بو پوری پګټوله پټاي چدان احتاري ها سمرهې سدي له اخطار او کل جائز دي یو لاسه نو خیر دله کچ باغی پړونې نیولای او یو لا یو سترګ کښکارې یو باز علماء دوه سترګ ذکر کړی دي او یو سترګ به تر د لارې په معلوماتي دي د دادوم رئیسه اخکارا پکار ده دا اخکارا کولې شي او چې نور سمه رمضان پټولې شنو مهتره خبره ده یذمین علیهن من جلابېهن چې دې در اخارکی بخبل ځان درانه پړونی اوس ضروری نه کاوته لو پټاوی کاوته چلو وي کاوته بور کاوي او کداسي جامي جوړي کړی دي چې سر نواخلی اخلي طرفبو پوری پکه پټا دا او ټوله پټا دا حسین نخاري د بدن غټواله نریواله په گنخاري انو دا خوزان دی پټ کی ځان مر ځان مطلب دی او خداسي کپڑا جوړي دی نشي تارو څو پوری تاسو چې کداسي جامي دي لې دي چې سر نو اخلي طرفبو پوری پکه خزه او قران کې ذکر نو ګره لو پټائم ځکه کرکړې ده ځکه چې کمیسو او د دې نه اله داس یو کپڑا جوړول چې ټول چې هغه اچول بدن ټول بدل پکې پټین بیا پکې تکلیف دی ځکه کله د کوریا کله بهاري لہذا دا به تردا چې کور کې جامه کمیسه پور ټګو او لو پټائم او چې بهار روزینه درانه پړو نی دي ته ځان ما نړوا ذالک عدنا دا خبره ډیر نه زیده ان یو چې دی به پیجن دي شي فلاي اوزین نو دې لپاره تکلیف نشي ور کولې وقال الله غفور رحیم به الله بخوندې مهربان زنانه بدشتي بهر واتین نو کم چې به خوند او غي به زنانه چړلې نو که چا به د پوسوکه چله کده زنانه دی اولی چړلې دا یو یې ما ته پته نشته چې لاسوکوا ما خو یې گنی ته توین زره الله حکم راولې ګ آزاد خوځولہ چې عذاب خوځ به چل پسرای هوین د بدغه سي ګرځي د بارکه د دې عزت محفوظي ندا آزاد خو زو د سلو خو ز نه خ دا چیل پړونی او برکه به بساري ندا به بل نه بچويده هغه پلي تو خلکو د شهر نه به الله دا بچاتي وکړ او كان الله غفور الرحیم او د الله به خونګه مهربان لا الا من ينتهي المنافقون دا 36862 پدی درو ايتو نو کی تخفیف دونیوی او زجر د منافقان له کمانا نشل منافقان او قسن جذڑونکو مرض دي چا هم اصحاب فوا شي اللهمه اولوسی وي چا بهیا خلک دی مرجیفونه فلمدی نهې او هغهغلط خبر خوورون کې پهې مدی نه کې او پخار کې کدی منه شل دغللت هره کتونونه لا نوغ نه کوم نو اوبل لموم تا له به په جګ د یاله نغین لکه به موږ به کو تا لره په سم لاو جا بیا ب دا سره ګاونډې تووبونه دیرابانه شیدتا سره فیا پدی مدینه کې الله قلیلا مگر لګ ملونینا دې پلانات کله شې ودي اې نماسو کیفو کوم دې کی چې مونږ له شیدای منافق پلانات دي او خیزو او قتل او بنی ولشین او قتل او بوجه لشی تقتلن بوجه لسرن سنت الله ای په شان د طریقې ده الله فلذین با خلق کې خلو من قبلو چې تیر شې ودي په خوا ولن تجد لسنت الای تبدیلا چ به اوو مومیتو تریق د لاله رابد لدل یسلوکنناې ساعتې دا بیا جر د منافکانو ته مطلب دا د چې کله دا منافکان روی شو چیره قیمت کې به دتهصدی نو د قیمتبارره کې تپوسونه شوړو دا تپوسې سه کو دی دپره چې به مسلمانانو باندې حق ګډ وړ او پیغمبر غمبر غلی شي. د یس علوکننا تپوس ک تا دا منافکان په باه د قیمت کې. نو کل دوا انما المها عند اِن الله د دلیلم د الله سره دی او یذریکه اوس شي د قیامت کې دا وما یذریکه دا استفهام انکاري دی مفعول حذف دی وما یذریکه بالساعه هر یو چې ولراو باسي او مراد ته نما د قیامت دا وما یذریکه اوس شي خبر کړته د قیامت کې دای جتان د بوس کې چې قیامت بکلی تا د سب بدلې چې کله تاته تا پته تا نشته دی لاله س ته تتكونو قریبا دا ځ له جمله ده لاله سته دتكونو قریبان قین قیمت دخوا مخانزدي ان الله بشکله ربې ځته لانل کاافی نه لانتکی د په کافرو په عاد دله هم سیره تار کړړ د ل جه ناممه خالیدي نفیا آب دي همې شب د په دیقییا لا جدون وليان نبا ممیسوک دوس ولا نسیران مددگار چه خلاسی کی دینا یوم تکل بوجوهم فی النار و کمراچ چه اڑول راڑول بش مخوند دا دی پاور کی یاقولونا وای بده یا لیتنا های افسوس ده مونږ لرا اتوان اللہ چې مونگ تابداری کلوی دا اللہ و اطوان الرسول مونگ تابداری کلوی دا پیغمبر وقالو او وای ده رب بنایز مونگ رب وقالو او وای رب بناه زمنگربا انا اطانا صادتنا من داویدی کلی و دا دینی مشرانو خپلو کوبرا انا دخبل لیډرانو فازلونو سبیلا منغه خطا کړو د سمیلارینا دیب قیامت کی بیوی الله من کو دخپلو مشرانو پسی راو کمو مشرانو پسی یو مشرو جا سر پیسه او دی مشرو چاغه منغه په دینی جامه دوګه کړي یو د دین په جامه ای دوګه مولا غلط مولا او غلط پیر چې خلک دوکا کوي په تسبو په کورتا په ګیرا او په پټکی خلک دوکا کوي چې خلک مال راضي بس الله وی داو پیژنه کوي خل او رختیا په کیو پیژنه دوک نشي قیامت کې به واي چر اننا طانا ساده تنا وکبر انا موږ خپل موليانو مال لیا موږ خپل پیرانو مال لیا موږ خپل لیډرانو مال لیا فازلون السبيل مونه یواللوز سمیلارینا سملار څه شی کتاب د الله سورتی سورۃ احکامات سورت ذکر شو دی سورۃ کی ذکر شکر کدان نوسیګه دی سورۃ کی ذکر شو چې له کور بهر راوزی پړو نه پځانا چا دی سورۃ کی ذکر شو مسلمان باندې توہمات ملاګا ورای کی ذکر شو پیغمبر باندې توہمات ملا په صحابه توہمات ملاګا نو اوس د دې خلاف چې دا کم سړې حکم کوي او بل پرې کې څه دې ګرځو وا اس کورنا ما اتلا فی بیوتیکونا کور کدن دنه د الله کتابیز زګه او د پیغمبره حدیثیز زګه اوس د قران د سنت به یې زګهول نه چي کم سړې مڼې کوي په کومه طریقې مڼې کوي په کومه لار دی مڼې کوي نو کاغه هر رنگه شکل ولري کده حاكم په شکل کې دې نو پوشه شیطان دی د مولا شکل کې دې نو پوشه چې مولا شیطان دی بے پیر شیکل کې د نو اوشه چې پیر نه لرو دا شیطان دی رب بنا اعز من رب اتم ذیفین من العذاب ورګ دیلره د چنده عذاب نه ولانهم لانن کبیره لعنتک بدی باندي لعنت دیر لوی یا یو الذینا منو یو لسم خطاب به امه د نبی السلام ده ای ایمان والو لا تکورو مکی گئی کل ذینا بشاندغه خلقو عذ او موسا چې تکلیفه ورکلو موسی السلام لا خبر را الله او من ماقالو د الله پاک ثابت که دلاره د هغ نه چې د خلکووي په مثال حصللاته سلام معېسطلیف راغلی او دی د هغه باره کې سلو د دی باره کې یو سلور اقال او لماې کر کوي <تصفح> یو خدا دی چېقرآ رکی دی چې مثال اسلام ته دی وي مثال سلامې کافر سره جنگ وک خپل ملک ته اخلو دایو ته اذهب ان دو ربک فقاتلا انها هنکا ایدون سورته مایده کې تیر شو تلل رب است امداد کيمون خود دې زین نه خوځوي موسی علی السلام ته بدی تکلیف رسولو دیم دا الزامې بلاګولو جاهرون علی السلام دوه جلدی عادت نه مشورو او د مشری د پاره وځوي کده مشر شي دریم امام بخاری رحمه الله یو واقعیا ذکر کړی دا هغه واقعیا دا چې دا بنيس دا دغه خلک چې کوم د موسی علی السلام د زمانی نلې به یو ځای لامل او موسی علی السلام چېونکی حیاناتونه د بزن لامل یوازې موسی علی السلام دغه څو سلګهو کپڑے په یو ګټه کې خودي کله چې مو سلام غوسلو کو راغه غټي پسی نو غټه روانه شو دی دی اوس وی لزامات لا ګولې یو دا وې دې زګه جدالامې چې په دا برګې مرز دی او بل یو بل مرز ذکر کړه چا وې به انسان کې وې په دا دا مرز دی او زرا و توې اندفاع الخصیتین دوی دا مرز دی پې نو بخاری کی حدیث دے جلاکا ٹراوانا شو موسی علیہ السلام ور پسید لیو 100 بی ہزار 100 بی ہزار اے گټی زما کپڑے راکا اے گټی زما کپڑے راکا خدا گټہ راوانا تک به حکم د الله راوانا اغه ځے تورسی د کم دی کی نور علم بل موسی علیہ السلام ور پس ورسی دو 500 سره ده کپڑے راواغستی په ګټه راکی خولوی خدا یې ورو کاوی زدا دی چې دی ماو ما نوی نی نه بدیو اعتراض دی هغه اعتراض تلګټه بخپل حکم نه دتلیګټه نشیتلی خدا الله روان کړم الله ولي داسې وکړم دا خو د پیغمبر بیزتی ده د پیغمبر شان کی چې پیغمبر لاملو سړی جلام بینو د کپړیستي بربړنی او بربند بل خواله بوته دا خو بیزتی ده علما د غیوه ذکر کوي چې فزان الله غسل کولو کی هم به تر ادا چې سړی پرده کړي لنګې تړلې او انبیای کرام علیه السلام بے همیشه پا خب... دا لپاره په افضل خبر خبره عمل کوي نویدہ معلومیږي چې موسی علیه السلام لنګ تړلې خوځې سړی لنګ تړلې او لنګ لوندې تر دې ذول مرضو نه پاته پکه لګي بی پردین نه حکم کمز کم سنا صفات بدن لګي ته برګي مرضو داسې د بیل مرز پاته پکه لګي ته دا الله د دبرات ښکارا کوي بالکل پاک دی او غزایت الله او رسول برات ښکارا کو یو صلی الله و سلم کوله لما ذکر کوي چې ځل موسی د زنا زینا سزا ذکر کړه یو سړی زنا وکړا دا به سزا وي قارون موسی علی السلام ته یې کتا زنا نو نوم موسی علی السلام ته دا حکم ټولو د پاره دی هغه او بدکاره زنانه یې تیاره کړو وی تعالی به دورو دورا پی سی درکم خو موسی علی السلام کله بیان کړي نو تبه اقرار وکړي چې یره دغه ما سره زنا کړي دا هغه خپله ټیک دا ټیکاله موکرااله موسی علی, علی بیان شروع نو قارون هته تا جنا کړيده او سوسو بوته اخذه پاسيده هغه خبر وکړه موسی عليه السلام ولکسم ورکو ایستاله په الله قسم یې ژر احتیاوي باقي هیبت راغې یارا پیرا له هغه غیر احتیاوي چې نظر احتیا نو ما خوذې قارون کې اړه کړم مالې په او دای ویلې دي چې په توهمته لگا بهر حال یو تکلیف یو توهمه دې بلا غولو فبرأه اللهو الله پاک ثابت کړ موسی عليه مِمَّا قَالُوا دَا گِنہ چې د ایسابېلو وکا نایند الله ای و جیحان او د دې په نیز د الله مرتبه والا یا ایه اللذین منتقو الله دولسم خطاب نبی علیہ السلام ته امه دا نبی علیہ د ایمان والا ویریګی الله نه تقولو قاولن سدیدا اوای دینه سما درست وینا کوی یصلح لكم اعمالکم قبول بکیس تاسو د پاراملون یا یصلح لكم اعمالكم درس بگیس تاسو د پاره ملو نستاسو د سمې جنا نتیجې به وي چې الله به عمل توفیق در کړي امر بالمعروف و نهی منکر المنکر کې چې په دینیت او په دې اراده کوي چې مخلوق اصلاح وشي زمای خپل اصلاح وشي الله په دې د اصلاح کوي یصلح لكم اعمالكم سم بگي الله تاسو د پاره ملو نستاسو او يغفر لكم او داس له ګناهون استاس او مئوت الله او رسولا چا چتابي داري کوله د الله د پیغمبر د الله فقط فاز فوزا عظيما دې کامیاب شه په کامیابۍ ډېر لوي سره ان ارزنا الامانته على السماوات مخکي احکامات ذکرشل چې د امانت د الله لري پسمد انسان اوس دجر ذکر کړي هغه چا چې پرې امانت کړي خیانت کړي ان ارزنا الامانته موږ پېش ک امانت على السماواتي باسمان ون الارضي بزمكان ابن كثير رحمه الله وعبد الله ابن عباس نے نقل کیں یعنی بالامانتی اطاعت مراد امانت نہ قابلیت داری دا چې موږ په اسمانونو او په زمکان قابلیت داری دا الله والجبال او کوهورونو باندې فابینا کو دي ټول مخلوقات او يحملنها دا نقصان کولو او د خیانت قبول نه پدې کی و اشف نه من ها د ریدل د خیانت کو نه په دی کې پهحملحل او په دی کې خیانتو انسان نه هوکانو زلومان یکننې د ظالم جهه نه جااهلهبددایت مطلب هم د کوو چې الله امانت پیش, ورا آمانت پیش آمانت کو ظاهې معنا خو داسې جوړي کې چې یمله اللهمانو ته آمت پیش کو هغوی انکارو که دغې آمت د پورته نه چې مونږ شو پرورته انسان پر دغه نه دی جاهل شو انسان او ماننه شو شدا غلطه خبره ده نه مطلب د آیت دا دی چې الله تعالی داري په اسمان او زمکه باندې پېښ حامیم ح م سمایت سديه ولسمت سوره حاجت السمت کی ذکر دی چې دای تو ویلشل جلاله من یو کنا نو قالتا اعینا طائینا اسمان زمکه دوړوي چې مون په خوشالۍ ده الله منو چې مون ته الله سه حکم کوي به منو زان لو. زان لو دی. دی دا غي امانت ځاله هغه لزان له حکم نه نور ته حکم دې چې سار بر اخی جه ماخام په ډوبي هي سوه مه ته حکم به چې بمیاش کې بس تا خپل ترتیب باران ته حکم دې چې سټم ده ته په کم دې کې د وری دوه سوه حکم کوم وری کې دا دې دا غي تابع دي د دينه خلاف نه کېړي انسان ته سوه حکم انسان ته حکم دې چې پیغمبر بر راځي منې بای هغه چې د سوه یې منې بای کم کتاب ما غر کړي دا ناغه به مڼي دا خپل امانت کې خیانت نه لګېږي انسان پکې وکوي دا غيولند مثال په دې صورت کې سور احکامات ذکر شو مخې دا احکامات د ټول متاداکړي دي دا پکې موجود دی نو دغه توې خیانتو نزدک الله د صالح د او جاهل له یعذب الله المنافقین او بار د امانت کې نتیجې ته جانبې نو ذکر کړي چې یو سړی امانت پوره پوره ادا کنو اجر به سي پکې خیانت وکنو سزا به سي یعذب الله المنافقین الله باظبر کې منافقانو سره او المنافقات یې منافقانو خذولا والمشرکینا مشرکانو سره او المشرکات یې مشرکانو خذولا ويتوب الله على المؤمنين مهربان دوی کې الله په مؤمنانو سره او المومينات په مؤمنانو خزو چې کله په دې کې خیانت وکړو ان وکان الله غفور الرحیم ده الله بخون کې مهربان امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دي پرد درس خاصه چې خزه د نور ویل او زی پر دیلک تزی ویل دي دا صورت ممتاز بهداباتوبه می جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بریم دا صورتت ممتاز دی په حالت د منافکانو پهوق دیې کې بل دا صورتت ممتاز دی پهواقعې د به نو کوورزهو دشاړلو بل دا صورت ممتاز دی تا اد وبانندې المؤمنین مؤمینته بلدا صورت ممتاز ده پوا کېدو طلاق او د حضرت زید او د نکاح د نبی السلام د زینب رضی الله عنها سره بلدا صورت ممتاز ده باداب وبامي د دعوته دا دا بلدا صورت ممتاز ده په حکم د درود و باندې او بلدا صورت ممتاز ده وذكر دا آمانت دا اسمانونو دا دا انسانانو وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لا تاتي انك عالم الغيب لا يعزب عنه مسقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين سوره سبا مكي سوره ده ترتیب د سوراتو نو کې سلور دیر شم او په نزول کې اته په ده پس د سوره لقمان نه ندی ځنه تر اخر د قران مجیدا سلورمه هی صدا د قران مجید روم ليس د سوره فاتحه نه د سوره مائده تر اخره پوروا د می صاد سوره د سوره بني اسرائيل تر او درېمه د سوره کاف نه د سوره احزاب تر اخره وان کوم نه سکی ذکر کوله چې خالق دار صلی الله دی دریمہ کی ذکر دا مسئلہ چی تربیت کو ان کے امدار سی ذلہ دیں دریمہ کی دا مسئلہ ذکر کڑا چی برکت چی ان کے پار سکے اللہ دیں آغی گن واقعات دا انبیاء علیہ السلام دنیکان و خلق و ذکر کڑا اللہ اصحابی کاف اللہ برکت ورکڑو موسیٰ لے ورکڑو خزیر علیہ السلام لے ورکڑو ذوالفقار نے ل برکت ورکړو بیا ربسی سورۃ مریم کی زکریا علیہ السلام ہا علت جاغل برکت ورکړو عیسی علیہ الصلات والسلام ل برکت ورکړو داس نور انبی علیہ الصلات والسلام ل برکت ورکړو تذکرای وکړه د ټولو انبیای کرامو علیهم الصلوۃ والسلام تر دې د پوره بیان نو راسی دم اوس د دی ځای نه روستو دوه مسالې به ذکر یو مسله دا چې قیامت را راغله ښه خبره ازین قاو دغه مسله به دا ذکر کله قیامت راغنه ده الله دربار کې حصو کې چاله را پزور نشې خلاصولې د دې ځای نه تر اخر د قران مجیدا 12 باب دی روماني باب کې دري سورته نه دی په دې کې مسال ذکر کوي و دې لمبني صورت کې چې د الله ربول دربار کې حصو گیچا لار په زور نشخلاصولې بیا ورپسې صورت کې سورۃ فاطر کې حاوی کې ودانه مساله ذکر کړي خو باغي باندې باغي صورت کې په دې مساله دلائل ذکر کړي او بیا سورۃ یاسین کې دلیلی نقلی به ذکر کی د صاحب یاسین نا په دې مسالته چې برکت ورکون کې یا الله رب العزت نه حصوږي چارارې په زور نه شي خلاصولې لا تغنی عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون بیا د سورۃ صافات نا صفات صاد او زمر دا د باب باندې په اړيباب کې د باب نه ده بیا دریم باب هم می سباث او سلورم دا غي نورستو د سوره د ساده داوا دنه فید دا شفاعت قهري ندي سوريت رب کې سره دادې به موږ کې صورت کې نفيذ شفاعت قهريده په مثالونو ذکر شو نو په دې صورت کې هم دغه کومه مسئله اثبات کې په دغه شبهات و سره ها شبهات به صورت بیا وایو ان شاء الله دغه ماده موږ کې ترغيب او تابع داريده الله د دا پیغمبرتان نو په دې صورت کې مبداتہ به داراي ذکر کئ ځا توحید د الله رب العزت دی درېم لمحه کی صورت په اخر کې آزاد د مشرکانو او د منافقانو ذکر شوه نو په دې سورته لدا عذاب ذکر کئ خلاصہ د سورته دا صورت درې باب اده اول باب تر نهه آیت پوری دویم باب تر دویشتم ایت پوری او در ایم تراخیر در صورتا فدیڈ امبانی باب کی دعوت توحید ذکرکئی دویم زجر پینکار داخیرت ذکرکئی در ایم بشارت ذکرکئی مومنانو تا سلورم تخویف دنیاوی او تخویف اخراوی این دنه خبره دلیل نقلی ذکر کړي د اهلی کتاب دا د اهلی علم نه په دې مسله چې الله ربو ل عزت نه هیڅ سو غيچاره په زور نه شيخ آیت کې دلیل عقلی دی او داوته صورت ده الحمدلله تمام صفاتونه د خدای تو بلاله ردی الذي اغذات له ما في السماوات وما في الارض چې د دې الله اختیار کیږي هغه چې اسمانونو کیږي هغه چې زمګه کیږي ولَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الدِّينِ الله د پاره صفات د خو دیتوب دی, دی په آخرت کې دنیا او کې د صفاتونو د خو دیتوب الله دې دی نبلسو کو او هو الله د حکمت خبردار یا لَمَایَ لِجُفِّ الْأَرْضِ پوی ګل پاګې سو چې د نن کې جسمه کې تا او مَایَ خَرَجَ مِنْهَا غَثْرَ وَزِدَ دِينَا جسم چې کم شې د نو پاګیم پوی الله دې کم چې آسمان نه را کوزيږي نو پاګي پوی الله دې او مَایَ انزَلَ مِنَ او هغه چې را کوزيږي د اسمان څخه ملائک دیو کڼور سدي او مَایَ رُجِفِيَ أَوَغَچَ خِيجَ آسمان أَسْمَانَ تَ که او په ما یارو چې خیا هغه چې خیج د سمان ته چا هغه ملیک دینی کامل دي په هوور رای ملغافور او دغه الله د او ال غفور ډیرزیات بهخم دا دلی نقلي د په ابات ته توهی او په الم دله چې برهخ کته هرڅ الله تمالم دي وقالهله دینهکه فرولات تعتی نه سا دا زجر ور کئ منکرین د قیامت ته چې وسړي قیامت نمري دا غه اعتراضات دي د انکار ذکر کئ د کافرون وکال الذین کفروا اوای کافر لا تاتین الساعه نظر از موږ ته قیامت کافر وی د قیامت راپې نشتهین قل توایا بلا ولنا وربک سمیدی پرب زمانہ تا تیانکم خا مهارذی بتا صدا قیامت عالم الغیب پواد پپټو لا یا زبانو نپټی کی دے دی, دی الله نا مسقال ذرهن لا یا زبانو نپټی کی دے دی, دی الله نا څه شي مسقال ذرهن باندازی دی ای زری اسماوات و اسمانو نکولا فل ارضین ازمکا کی ولا اصغر من ذلک انه یو وډه څه ده دین ولا اکبر یو لیسه اللهاف کتاب مبیین مګر دای ټول باغلو مفووس کاره کې تاغ کتاب کاره کې ممرتی نهلو مفووس دی چېسته ش د الله رب لت وي یو زده اوقدذې نه وړو ک ش د اوقدذارې نهلو ش دا الله د الم نه بهار نهدي الله تمالووم او لیکلی هم دي اللهفی کتاب مبیین مګ دا الله رب لزت پهغکاره کتاب لو مفو کې لیکلیوم دی لیجزی اللہزین آمنو آملو صالحات دا بشارت دید دا پارا داوچا چی ایمان راڑو نیکم علی احتیار او ذکر دی لد دا قیامت دی لیجزی اللہزین آمنو دید پارا چی بددور کیاوکسانو لچی ایمان راڑ دی و آملو صالحات اوملو نیکڑ دینیک اولائی کدوکسان لهم مغفرتن دید پارا دا بخنا و رسکن کریم و رزقی جت مند واللزین ساو فی آیاتنا ی د دنیاې زی ک کوئ الله پاک والله نا کسان ساویا نه چې کوشش کوئ پتونو زمون کې معاج زینا مقابله کوونکې دد سره کوشش کئ زمون پایتونو کې چې د سره مقابلو کې او کمزوری کې دی لر اولاقد کسان له همما ذابان دی دپاره داعذاب مریزن علی من دذاب درتناکنا الله کم خلک چې د پایتونو کې لګیای او کوشش کوئ چې کمزوری شي اصار ختم شنو الله ایدل دردناک عذاب د دنیا آخرت کی اولائی کداغا کسان لهم عذابن دید دی پارد دی عذاب من رجزن علی من داغی عذاب دردناکنا ویر اللزین دا دلیل نقلی دا اہلی کتابونا دا علم بالونا ویر اللزین اواکی دساتی آغا کسان او العلمان چورکڑ شوی دا دیتا علم ساکی دساتی اللزی ان دل ایلی کم رب بکا کتاب چرالې گله شه د تا تا د طرف نه هو الحق داد رختيا په خواني اهلي كتاب کم دي کم نیکان خلق دي او په خپل کتابه صحيح ایمان دي ما غي د کوي چې دا قران مجيد چ کم دي پیغمبر ترالې گله شه دي دا حق کتاب دي او رختيا کتاب دي وي هدي الى صراط الذيد او دې خودنا کوي په طرف عبد الله رضا غزاد چې زرو وروسته ایلی شوې دي وکال کفرو کفروا او ای کافر هل ندلکم علی رجل دا زجر په انکار د قیامت او په انکار د رسول وقال الذین کفروا ای کافر هل ندلکم آیا خبر در را تاسلرا علی رجل په اساس دی یونبئوکم چهاغه خبر در کوي تاسلرا ددی نزاموس دکتوم کله چې زرا زرا کړی شي کله ممزقن په پورا زرا زرا کاوله انکم لفی خلقن جدید نتا سبای په پیدایش نبی کې د کافیر اعتراض هغه اعتراض داو د کافیر دا د انکار نه د قیامت دا یو دلیلو دای دا په دې کله مونږ مړ شو سورۃ یاسین کې هم دا خبره راوونه را ده چه کل شو شوو زرا شو نو بیا بمونجون دی کی او دی بد دی خبری دواجینا پیغمبر علیہ السلام سره استحزا کوله چه حل ندلو کمالا رجولین یو سڑی دا تنخو چه آغداش دا سی خبری کئی افترالاللہ ای کازیبان آیاد ترللی دی پا اللہ باند دروغ انبیه جنن تنو کپد دی لیوان توب یا خو پا اللہ یا لیوانی دی نو بل سره جواب کئی الله. نا خبر دا ده دیلی ونی امن دی پا اللہ دروغ امن دی جوڑکڑی اللہ و دی او پروغ مزگو لگیا دے و خبری کئی تاسو جدد پا دی خبر ایمان نرادی کامتنا مانائی نو غلط تاسو یہی خطا تاسو یہی کې سخته سخت سزا بستاسو بلی اللذین لا یؤمنون بل آخرہ بل کیا وکسان جیمان نرادی پا ف لاذابي ب پهذاب کې او زلار الب د په کوم یخ کاره کې فلم یارو الامما بين ندي هم دا تخې دمیويزی کرکې الله فلم میرو آیادي نګورې لاه غسته ب ن چېمخکې دد نهدي او خلفه چروتو دد دي من السمایولار د دا داسمان او دځمک نه د دینه چې مخکې دی حکم چې د دین رسول د اسمانو مطلب څه آسمان دی د دینه آسمان چې ځکه اسمانه او ځمکه په انسانانو نه یا ته کړیدا نو کومه مخکي ګورنو اسمان دې کښاته ګورې او ما اسمان برا ګورنو ما اسمان دې کښاته ګورې نه دا خی طرف دا غس طرف ته وګورو نو اسمان از ما کدبل سشتنه نو مراد د دینه ما بین ایدیهم ما خلف همنا طول اطراف دی زکه دې زمکه او اسمان په انسان یا تکړه ده د دینه وته نشي نو الله دې زمکه او اسمان کې زماتو قدرت نه هي موجوده دي افلن میا را ایدی نو ګوري الا ما قصد بين ایدیهم تمخ کدین دی اما خل پهماغ چرست دد نهدي من السما ولار دی داسمانو دځم ک نه انشا کوغاړمونګا نف بهمولار ده او منډو د لاه پهځمکه کې اوس کې تعالم کې سف منسمی یا بره اوړرضو پهې ټکړې داسمان ان فيظ کل یقیان پهدي کې د نخ د قدرتدلله ولقد اعطينا داوود من فضلا بيځینه دویم باب آيات نمبر 22 ورين پدې کې تقریبا یو درې خبري ذکر کوي غټې دليلي نقلي د داوود عليه السلام او د سليمان عليه السلام نه دویم حالت او عجز د جناتهم دریم تخویف دنیوی پو آکی ده سباوالو او یو سلورم خبره په کر کئی دشمنی ده شیطان و لکد آتینا داود مننا فضلا یکینا نور کرو مونگ داود علی السلام لا دخپل طرف نغوروالی یا جبالو او مونگو ویلو غرونو تاچی او غرونو او ویبی ماهو تصبیح وائی سرد دی داود علی السلامنا وطوی راو او کرو منگ دلر مارغان وعلن نا لہو الحدید او منگا نرم کرو د پار وسبنا مخ کی صورت کی مسئلہ ذکر کرو چه سنگا یوز لکی پیوسینا کدن دو ظلون نشی کے دین پیو آلم کدن دو الہ نشی کے دین نو د مشرکانو مطالبه ذکروا چونکه د صورت احزاب نزول په داسه واقعیا کې کی شه او چا نبی علی السلام ته وی کم اسګم دور را سره معنا چې د دین به الله مجبور شې او مونږ به ماف کین نو الله رب ال عزت دې د خدای مطلب شو چې دا زور ور دي دای کی سیفت د خدای توبشته چې بل مجبور کول شین مثال ذکر گاغلا نو پا دی صورت کی ان دو داغی مسالی د پانا دو سلمان علیہ السلام او د داود علیہ السلام حالت ذکر کئی احتراز داؤ کہ داود علیہ السلام سغوختی دینا اللہ ورکڑی دی سلمان علیہ السلام چه سغوختی دی اللہ ورکڑی دی تا گورینا چه دو عصبن اینا از غرج وڑول غاری نو عصبن او تنار ما شوا سلیمان علیہ الصلات والسلام دیوم ملک نہ بل وطن ته تلغواڑی نو د میاشتو میاشتو سفر په یو یو ټیم باندې کوي نو چې کله د دې داسولونه قبلېږي معلومیږي دا چې سانا سه اختیار شته اواز موږ د خدایان هم دا موږ چې د بندگی کوون ولې د دې به دوره اختیار نه چې موږ د الله نخلص کین نو د دې شو به هدا فقول د پارا الله د ټولو حالت ذکر کوي السلام علیکم بیا ذکر کئ د جناتوم ذکر کئ د سلیمان علی السلام او د داوود علی السلام ام ذکر کئ اشاره د دیتا چې د دا دا دا دا داود, داود علی السلام او د سلیمان علی السلام جسم موجی دی دا د اختیار کې نه دا په حکم د الله وی ولا کذاتنا داوود منا فضل ا کینن ورکلوم داوود علی السلام لا د خپل طرف نه غوړوالې یا جبال او مونګویل ایغرونو اویبیما هو پاې بیان د دی دا دلی سلام سره و تو را طاب کړومون د لره مارغانان په النا او موږ نر مکړوه د توس بنا انعمل سابقغاین چې جوړه اواز غري وقد دیر فستردي اواند د ساته په یوځای کولو د کی کېوا ملو سایان او عمل انی اني بماطقلونه بسیر زستا سپ ملوو باندې هم لدون کې والسليمان الريح من تاب غليوا سليمان عليه السلام لپاره یان د دا داود عليه السلام سره کغورونو په تسبيح ویلا کما غانو په وسره تسبيح او دا دا غتابو اوس بنا کذل نرمه مدد الله په حکم او بل انعام السابغات او اني بما تعملون بصير الله رب اللي دا توي عمل کوون کو او وسړي عمل کای او دې لکه چې الله په رضا شي نو د لاس کې اختیار نه ای بلکره په خپل اجزای نه دا ګمان غلط دی چې داود الہی الصلات والسلام اوس بنه بتاول را تاولا چې وی غوته نو غاړه نرم شو دغه سي ګزمنه عالیه او غړی نو موږ له بشفاروسی کې الله به موږ الله ای د اعتقاد دا خیال هم غلط دی دکه د د لسلام تو سلام لاس کې دوسپې نرمدل دا قدرت زما هغه عجزو او ما اوته دعمل کولو ویللیوللی سلامان ریه تا ب کړی وهمنږو سلیمان ل سلام هوا ودو و شهرون سبا مزل داغې د دا یوي میاشتې بربرو رو شهرون او د مازیګري مزلغې د ی میاشتې بربرو سهار چې بروان شو نو غرميله با دمره سفر به کړو سوره سفر چې بیا دل يوم یاش کیږي لکه امام قرطبي رحم الله د احساني بصري رحم الله نن کل کوي چې کله به د دمشنه سحر روان شو نو استخاره به غرمه رسوله او چې ما زیګر به د غزنه روان شو نو کابل د بشپره او رسولان حاضر ایدوړو یعنی د شام نه تر سحر پوری دیوی میشته پیدل سفر دی او د سحر نه تر افغانستانه پوری کابل پوری دیوی میشته پیادل سفر دی هغه بل یو سفر د یومزل سحر کی کو یو به مازیګر کی کو الله رب العزت ایدا علما ہوا تاب کډیو دا د هغې اختیار نو و اصلنا له اين القطر او بايولي مون دد پارا هغه چيني د تام بيلي شوي ومين الجن او مون دلا تابې کډو د پيرانو نا من ها يعمل بين ذي چد چکار بكو د ولان ني اذنه ربي په حکم د رب دد رب حکم بیکار کاوي ندى رب لا شبهه ام لا لا چبیریا نه تابع وو بیکار اوس الله اذا ولما ما کیړو بل داو جا غد لپاره چینه ویل شيک د تانبه ویل کلشي وی چینه دا غد لپاره بایو لشي وا او چینه غد لپاره رايستل شي وا نو الله رب ول اذا دا داغي اختیار نو دا هر سجو که هواي تابع که بیریا نه او وو کا غد لپاره تانبه ویل شي وا دا ټول زمما په حکم مانديو ومييزه منهم من او څوک چې بقوک شد دي پیريانو نا ان امرینا دا حکم زموږ نه نوځه كون همو با اوسه کا واغتا مین عذاب السائر عذاب د لمبو والا عذاب د لمبو والا مطلب دا دی چې پیریان ولما تابې کړو او کدي پیریان به زمانا فرمانی وکړه الله има بذا عذاب اورواله نه پدې باندې عذاب وسکا و سکاو. ولما ذکر کئی دور دو چابکی به باغ به خلک د الله پیران اوس چابو اهل الله ته پته خوتابیو د سليمان عليه السلام خو زيدې د نن سوال دا پیران د سليمان عليه السلام ته بيو نو نور چومتا بي دیو کنا نمفسین ګن صحابه ذکر لکه حضرت عمر رضی الله عنه دا څینور ډیر صحابه چې دا غیر بیکارونه کول او غنوا واقعات ذکر کړی دي مفسرینو نو پیریان د نور امته تابع کیږي دا داغه یو کرامت دي سليمان علی السلام معجزات داغه کرامتو د دې نورو صحابهو کرامتو با عمل باندې د دې تابع کول څنګه دي ولما ذکر که کده عمل شرکی الفاظ وبکه نو سړی په کفر ته کې شرکيه الفاس په کې نو الفاس سم او وظیفاتو قران او سنت نه خلاف نه وا مبيادو ګورو چې د پیران سره تابع کوي وې کله دې دې ل تابع کوي چې زړه غي د ضراره بچم او بل مؤمن مسلمان د دې ذر نه د ضرار نه بچګم او شریر قوم دې کلا کلا بل الله تکلیف ورکړي نہ پدینیہ ته پدې را ده دای مسخر کول وی جایز دي لدفل مزرات تابع کول وی جایز دي او له جلب منفات نه دی جایز چې دی له تابع کوم چې پیسه به ګټم دی له تابع کوم چې بل به تکلیف ورکوم دی له تابع کوم چې د بانک نواب به پیسې راخلم نه دی له دی جایزو یاملو نه دار بکو دی پیلیانو دی سلمان علیہ السلام دا پارا ما یشاو حقا چه ده بخوا خوا نم محاری با دی عبادت خانونا جوڑولی بیدل عبادت خانی و او نمونی دا بادو نکشی بیولا جوڑولی و جفان نو خانکونا کل جوابی چه پشان ده حوزونو باو نکلوی لخگارونا ده خوراک دا پارا با ده ضرورتو و قدور الراسیات او دیگونا پا خبرات پزایونو باندې. اے عملو آل داود شکرن عمل کوئے اے خاندان دا داود علیہ السلام دا شکر وقلیل من عبادی شکور او ډیر لگ دی زمان پا بندگانو کے شکر گزار اللہ رب بلیزت حکم کرو اے عملو آل داود شکرا اے د دا داود خاندان شکریہ دا کوئیں اب یا اللہ اے زمان پا بندگانو کے شکر گزار دیر لگ دیم فلمما قذنالی ماته دا اوس جز د سلیمانو لهصله توسلام په دو طرکوو سره یو طرقه د دا ایجزې داسې ک کوي چې مرک پ راغلی دی او په چا چې مګ را شي نو د اح نهوي او چې نئ نو شفی غاالب کېې نه شي. دیڅوک په زوره خلاصې نهنش نو یو په د مرگ راغلی وو او دویم پسسته د د خپل بدن دقابو کول اختیار نو زکه خر را, را پریوتو دا دواړه د دا دواړه خبرې دلیل د ایجز د سليمان عليه السلام دی فلما قضینا علیہ الموتہ هر کله چې موږ فیصلو په سليمان علیہ السلام د مرګ ما دله اللهم على موته خبر نو ور کړې دی پیرانو لا د مرګ د سليمان علیہ السلام الا دابت الارض مغرغ وینودز مکی تا کول من ساتحو چخلل بهم صادد سليمان عليه السلام وفات رن از ديشم بيرياني پكار لا گولي دي بيت الله جوړي بيتو المقدس ابادهي مکمل شويلي خسن اس دن بگي نمگل تيا پاتيدا لکا اصلی کار مکمل شو لکا اصلی کار سدو ديوالو رسيدي لي چت پيا چولے دروازي دلی او پلسریجی دا رنگ نور سيزونه شو هغه ټیم سره جس ضرورت نو سنها سپکې پاتم نو سليمان عليه السلام وی ک چتدي زماده مرګ په تولګي مده خو بیا یادا کار نه کین زګد سره ک شکاروم سرکشي هغه سم کار چته کین اوس غبري پیرانو مسلمانانو کی چتدي سړی ځامن وي اسامکاری کوله نو دا کافر چې راغلي دي مسلمانان وجن خو یو یو پیره کله کې د دل تک مسلمان راونی سي وایره د دا چل کړی دی د منګل دا چل کړی دي نو کله چې دا کافر رانی ولا یې سره یروي غسرم نور شیطانان ګرځي وي ځکه په نور آخر اخر سوره ټیمپوري و سره ګرځي و چې کله یو کافر خبي کور نه کم از کم دی بد ظلمونه نکول بیا وادای په طبيعت کې شر پروت دی ماده په ماده د شر په کې غالب بدن نو سليمان عليه السلام ویل چې تدید زمادو وفات په تولې بیا خدای دا کار نه کړي نو د شیشو کوټه جوړه کړه باغې کې په ام صادري د روح ته پرواز وکوم امام قرطبي رحم الله دارین کې نور مفسرین ذکر کړي چې سلیمان عليه السلام ډېر زما نو تقریبا یو کال پورې اولادو قال قام سين وخلل سليمان السلام ربريوتو بيريان تطاطو لاكيرا جو هويدا خس سليمان عليه السلام وفاتون فلم فلما خر فتوت سنگولغيرا فلما خرر كلترا بريوتو تبينت الجنوا غرسل بيريان لو كانوا يلمون الغيبا كجردي بويدا بغيبو ما لبسوا في العذاب المهين دی با نوی سارشی پا دی دا عذاب الموحی نصبہ کونکی که پا دی سخت و کارونو که پا دی نوی سارشی دی با پخواد دی زائی اتلیو خر را حرکل چرا پریوتو سلمان علیہ السلام دا آیت سریح نست پا دی چه انبیاء لهم السلام باندی وفات رازی او پست دا وفاتنا چه دا انبیاء لهم السلام کم جندن دی چې باغی کیا غیلی دل کئی او ری دل وجنات کی گردش دل کی داغي تعلق دی بدن سره نشته لکه جدریو کال پوری کال بهر حالاړو ک کاله ني سلور مې اشته شپق مې اشته ها بهر حال سنا سموده خولاړو هم ساي وینو خړل نورا پريوته ای فلم ما خرار کلا چر پريوته اسکو دی بدن کیا موقود کولې دغه بدن منزونه کولې او دغه بدن داسي ژوند دی له ځانګې دنیا کې ژوند دی بیا ابو سليمان عليه السلام را پریوتونه نو یو بلا خبره کوي خر خده ژوند را پریوتو تاوی هغه دلیل زلي وي خر موسی پریوت موسی عليه السلام ور بسي ذکر د کنه سائکان بهوشه دي دې کېم داسي به وای چې فلما خر خر سليمانو حيان پریوت سليمان عليه السلام ژوند به بې وښه قرآن وی کا دا قزوینه عليه الموتہ موږ په د مرگ فیصله وکړه چې فات پراغه اولاړ دی نو خر را او جوندی را پروت او را جنديره پروت ته دخل خبره ده جنې نو سوره انحل شپږشم آيات کې الله ربول زای فخر عليه المسقف من فوقهم دبرنه بجدن را پروت لدی چات کې کوم اساو به ژوند دی اوس نداړه غلطه قرآن مطالعه یې سړی نی کړي دا په کتاب کلې د خره د جدی را پروتوي فلمخرار کله چ را پریو سنیمانه لسلام طب ی نه تل جننو نخ ار شل پیرانلوکانو یالممون ال غیبه ک پوې په پټو معله بسو فلذابل مهمین د په د سختو کارونو ذریره کوون او پتهول کې د چې پیرانو بپټونه پوهږي اوس یاره پیررانمونږ لپټ چې زونه معلوئ. دا معلومه یو هغه معلومین دروغ ییسم نشي معلوموله ها کګردی ګردی چتا تلاشی اخلی دی او سيزه ناا جدا خبره ده خدای غاسي په پټو پويدون کې الله ده لقد كان علی سبعين فی مسکنهم یقینا <تصفح> اشتدید زینا تخفیف دنیاوی ذکر کای مفصل تواکه اېد عمل کې سبا لقد كان یقینا اشتدین لسبائین یقینا لسبا ان دا پارا دا سبا والاو فی مسکن ایم پا زائد و سیدو دا غی کی آیتون نخا مسکن او آیتن دای مفرد ذکر کردو پا د دا جن سران یعنی دای د دا پارا دا دی او سیدو پا دی زائنو کی دا اللہ دا قدرت دیر نخیوین دا سبا والا سوک دی جواہر القرآن کی دا پندی شخ القرآن سے بوئین وایه وہی علاقہ ہے جسے اب یمن کہا جاتا ہے و ادا ها غ علاقہ ده جنن سبا و ت یمن وئی ندرون منے بادشاہو سبا ابن عبد شمس ابن یشجب ابن یارب ابن قحطان سبا باغ بادشاہ نو مودا کلی جوړ کڑو لمبے مشورو د دی کلی نو دا ده غپنومانی داخله موسم شه الله رب ال عزت دوی د لپاره پدغه ځایونو د اوسېدو کې ډېر مخه موجوده زماده قدرت هغه نه حسابي جننانه ډېر باغونه ان يمين و شمال هي طرف تا او ګس طرف تا جنتا تسنياد پاره د کثرت ذکر ده دا مراد نه ده چې ګني صرف دوو ډېر باغونه ته نه مراد دي جنتان دیر باغونو ان یمینی و شمال انخی طرفتا و گست طرفتا کلو من رسک ربکم او دیتا حکم و چخورای دا حکم در رزق دخبل ربنا واشکرو له و شکریادا قویده دی اللہ بلدتن طیبتن کلده پاک بلدتن طیبتن کلده دی مزون اڈک و ربن غفور و رب دی بخونک فآرزو فآرسلنالیم اس د سبب او تفصیل د عذاب ذکر کایم چې دې عذاب تفصيل سوم الله رب لیذت ایمه لا غن غن باغونه ورڅډم د مازون ډک کلمي ول ورڅډو دا مې وت ویلو چې د رب رزق استعمال وای نو شکرایم دا غا دا کوی به بد تباخنه کایم نیفارضو دیم مخواળો مخواળો د الله د تابعدارین فنرسلنا لهم سلالارم راولېګم په دې باندې سیلاب دا غبندړل شي وي ابدل نامه بدل کیور کوم دیلا بجنتهم بمقابل د باغونو د لایکين جنته نور باغونه زواته کلن ختم چخاوندان د میوې ترخو او د بخوند میو او اصل او د غزانو او شيئ من سدرن قليل او سلغوني جالي الله دا باغونه مله ختم کړه بند تیرا غي نو او بو سرهو باغ ونی ترقی کوي خدا او بډې رزيات راغلي هغه باغونه ولا خراب کړو څنګه خراب کړو بس پدی او بو کې الله یو قسمه زهريله ماده پیدا کړا چې هغه ارس روغ روغ فصلونه ولا ختم کړو او صرف د غز بوټي یو سو پاتې وو دارنګي او سو ځاړي پاتې شې نو دې ډول کې څه फायदा ني سورې اوم نهي سمې وپکې اوم نهي ذالک جزیناهم بما كفروا دامون دیل صدا ورکلا پس سبب دکفر ددای وهل نجازی الا الكفر او مون صدا نور کوم کرنا کفر کلو نو ما دیل اشاره د دیتا ک الله رب ولزتنا چا بچاو کولیش دی یوکلی والا نو سبا والا با بچکړو دکج زمانه کفر کلو نو دبل به عبادت کړي نه بل نه بچولن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها دا الله رب ال عزت د دې دا سفر حالت ذکر کړي کلیګم با مونو چې سفر لا بطلغه سفر یم دمنو وجعلنا بينهم مونږ مقرر کړو د او بين القرى التي بمز د هغه کلو کې بارکنا فيها چې مونږ برکت ته چولې کې قرآن ظاهرا ته وې دېسباب نو نواخلی تر هغه شام فلسطین او اردن پورې د لوی په مزمس کې ډېر کلیو علماء ذکر کېږي تقریبا سلور زرا او وسو کلیو په دې مزمس کې سلور زرا وسو کلی او الله قرآن ظاهرا تن کلی ښکارا بارک نافیا چې مونږ برکت ته چلو کې یعنی د د دې د ملکنا تر اغه برکتنا کو کلو پوري مونږه ګرځول وسه شه قران ظاهره تن کلی ظاهر وقدرنا في اسر همږه انداز کړو پدې کې منځلونا مزلم پکې انداز کړو سم مطلب چې دې وکلا د خپل کلی نو اتل په سفر باندې روان شو نه دې بهوتی وب کله واخګارې ده چې کفڅومره سفر به هم د کوو که د رض ب کوو کو د شپې ب کو نوڅخطره نووه ځکه چې بس کلیو و کلیو بعدېوه او و چاالله و په کې چتنوه نه دغانو د ړاکانو خطره نووه سیروفی موږ د ای دی کوې ل یا لن د شپېوه یامن او د رضې امنی نه بامن په دی کې سفر کوئ د ځې د شپې یا پپاممن او مونږ به دی کې پړونه پاانده پا ځکړو که او سلیه براوان شوی بیچه تر غرمی سفر کم نم بیوکری جو